Стівен Кінг, Овен Кінг, Сплячі Красуні. Розділ шостий. 4. Одною з великих вигід посади одного єдиного урядника контролю за тваринами в окрузі Дулінг Лебонь єдиною вигодою була відсутність над Френком Боса, який би ним попихав. У принципі Френк підлягав меру і міській раді, але вони майже ніколи не з'являлися в його маленькому закуті позаду непоказної будівлі, в якій також містилося історичне товариство, відділ рекреацій та податкова, що йому цілком годилося. Він вигуляв і заспокоїв собак, поналивав їм води і пересвідчився, що о 6-й нагодувати і вигуляти їх знову прийде Мейзі Ветермор, волонтерка зі старшої школи. Так, її черга за графіком. Френк залишив їй записку щодо різних ліків, замкнув офіс і пішов. Тільки пізніше йому дійшло, що Мейзі могла мати справи важливіші за кількох бездомних тварин. Він думав про свою дочку. Знову. Він налякав її цього ранку. Йому неприємно було це визнавати навіть перед собою, але він визнав. «Нана». Щось почало його гризти у зв'язку з нею. Точно, що не Аврора, але щось пов'язане з Авророю. «Що воно таке?» Передзвоню Іл, подумав він. Зроблю це, я тільки не дістанусь додому. Але перше, що зробив Френк, зайшовши до маленького чотирикімнатного будиночка, який він орендував на Еліс-стрит, це зазирнув у холодильник. Небагато чим було там поживитися. Два стаканчики йогурту, вже пліснявілий салат, соус для барбекю «Ласкавий Бейбі Рей» і коробка вівсяного стауту «Дочка Гірника» висококалорійного пііла, яке, як він гадав, мусить бути корисним для здоров'я. В ньому ж вівсянка, хіба ні? Він узяв одну бляшанку і тут задзвонив телефон. Френк побачив на маленькому екрані фото Ілейн і вмить отримав просвітлення, без якого Брада обійшовся. Він боїться гніву Ілейн трішки, а його дочка боїться татового гніву. Лише трішки сподівався він. А чи можуть на цих почуттях триматися сімейні стосунки? Наразі це я тут доброчесний парубок, нагадав він собі. І прийняв дзвінок. Аго, Іл. вибач, що не зв'язався з тобою раніше, але дещо трапилося. Сумна пригода. Я мусив усипити кицьку судді Сілвера, а потім... Іллейн не збиралася дозволити збити себе з курсу темою кішки судді Сілвера. Вона бажала одразу ущупити його. І, як зазвичай, зі старту вімкнула свою гучність на десятку. Ти до всирачки перелякав Нану! «Вельми дякую тобі за це!» «Заспокойся, гаразд. Я тільки сказав їй, щоб рисувала свої картини в хаті через той зелений Мерседес». «Я не розумію, про що ти говориш, Френку!» «Пам'ятаєш, коли вона вперше пройшла тим газетним маршрутом і розказувала, що їй довелося відбігти на моріжок Ніделгафтів, бо якийсь парубок на великій зеленій машині з зіркою спереду вискочив на хідник? Ти сказала тоді мені, щоб я дав цій справі спокій?» «Я дав їй спокій». Слова виливалися дедалі швидше і швидше. Скоро, якщо не візьме себе в руки, він почне їх випльовувати. Чого не розуміла Ілень, так це того, що інколи він, щоби бути почутим, мусить кричати. Принаймні, з нею. Та машина, яка збила кицьку судді Сінвера, також була великою зеленою і зіркою спереду – Мерседес. Я вже був майже певен, кому вона належить, а потім Нана ще підказала – «Френку, вона казала, що та машина вискочила на хідник за півкварталу від неї!» «Може і так. А може, то було ближче, а вона не хотіла нас лякати. Не хотіла, щоб ми заборонили їй той газетний маршрут, коли вона його тільки отримала. Просто послухай, гаразд?» «Я дав цьому спокій. Я бачив той Мерседес на районі багато разів. Але дав цьому спокій». «Скільки разів він уже це повторив?» І чому це нагадало йому ту пісню з крижаного серця, яку ходила й безперервно наспівувала ната, аж поки не впевнювалася, що зводить цим його з розуму. Френк так сильно учепився в бляшанку стауту, що та прогнулася, якщо він не заспокоїться, він її розірве. Але не цього разу, не тепер, коли він збив какао. Про кого ти? Про какао, какао, кицьку суді Сілвера. На її місці могла бути моя дитина, Ілейн. Наша дитина. Коротше, той мерседес належить Гарту Флікінджеру, тому який вище на пагорбі. Це той лікар? Ілейн нібито в'їхала. Нарешті. Так, він. А коли я з ним балакав, гадай що? Він був обкурений, Ілейн. Я майже певен. Ледве речення міг скласти. Замість заявити на нього в поліцію, ти поїхав до нього додому? Як того разу, коли ти поїхав до школи на неї і кричав на її вчительку, і всі діти, включно з твоєю дочкою, чули, як ти волаєш немов скажений? Ну, му, перебирай, старизну, подумав Френк, ще дужче стискаючи бляшанку. Ти завжди так. Оце або той знаменитий удар у стіну, або, як я сказав тоді твоєму батьку, що він верзе дурниці. Перебирай, витягай стару збірку хітів і лейн натінг гірі. Коли я вже і в труні лежатиму, ти будеш комусь розказувати, як я накричав на вчительку Нани в другому класі. І це після того, як та висміяла її наукову роботу, і моя дочка через це плакала у себе в кімнаті. А коли тому слухачеві це набридне, ти ще можеш згадати, як я накричав на місіс Фентон за те, що вона розбризкує свій засіб проти бур'янів там, де цим змушена дихати моя дочка, коли катається на своєму триколісному велосипеді. Чудово! Нехай я буду для тебе поганцем, якщо це допомагає тобі в житті. Але сам я зараз говоритиму спокійно і виважено, бо цього разу я не можу тобі дозволити натискати на мені кнопочки, Ілейн. Хтось мусить назирати за нашою дошкою, і вже доволі ясно, що ти не годишся для цієї роботи. Це був мій обов'язок, як батька. Це прозвучало пафосно? Френкові було байдуже. Мені не цікаво побачити його заарештованим за звинуваченням у тому, що збив кішку втік. Але я маю свій інтерес у тому, щоб упевнитися, що він ніколи не зіб'є Нану. Якщо заради цього треба було його трішки налякати, тоді… — Скажи мені, що ти не виступав там як сущий Чарльз Бронсон? — Ні, я був з ним стриманим. А принаймні це було близьке їм до правди. То з його машиною він не був стриманий. Але Френк не мав сумніву, що такий кебетний док, як цей Флікінджер, має дебелу страховку. «Френку», – мовила вона. «Що?» «Навіть не знаю, з чого почати. Можливо, з того запитання, якого ти не поставив, коли побачив, що вона рисує на заїзді?» «Що? Якого запитання?» «Чому ти сьогодні не в школі, а вдома, Любанько?» «Ось якого запитання?» «Не в школі?» Може, саме це його і гризло? Сьогодні так сонячно, я просто... Відчуття таке, ніби літо, розумієш? Я забув, що зараз ще травень. Френку, ти так далеко вдивляєшся у хибному напрямку. Ти такий заклопотаний безпекою своєї дочки, що навіть не згадав, що досі триває шкільний рік. Подумай про це. Ти не помічав, як вона робить домашні уроки, коли буває у тебе? Знаєш, оті зошити, яких вона пише, оті підручники, які вона читає? Чай буде свідками мені Бог і Син Його єдиний Ісус? Він був готовий приймати докори і готовий визнати, що деякі з них заслужені, але це лайно про Ісуса Свідка мого було вже поза межами. Це небожий син з-під тієї єпископальної церкви багато років тому дістав єнота і забив нору дошкою. Не він зодягав тіло нани і здобував їжу для її шлунку. Не кажучи вже про саму Ілейн, Френк усе те робив і жодної магії в тому не було. Ближче до суті, Ілейн. Ти не бачиш, що з ким відбувається, окрім як із самим тобою. Світ обертається навкруг того, що сьогодні дратує Френка. Світ обертається навкруг того, що хтось не розуміє, що тільки Френк знає, як робити правильно. Бо такою є твоя типова позиція. «Я можу це прийняти, я можу це прийняти, я можу це прийняти, я можу це прийняти, але, о господи, Ілейн, якою ж позахмарною курвою ти вмієш ставати, коли маєш на це настрій!» «Вона хвора?» «О, тепер ти весь із себе містер Негайна тривога!» «Вона захворіла? Вона хвора? Бо на вигляд вона була в порядку!» Із нею все гаразд. Я залишила її вдома, бо у неї місячні. Її перші місячні. Френка наче громом прибило. Вона збентежилася і трохи злякалася, хоча ще торік я їй розказала про все, що з нею буде. І засоромилася також, бо трохи крові потрапило на простирадло. Як для перших місячних вони проходять доволі важко. У неї не може бути... На якусь мить це слово застрягло у нього в горлі. Йому довелось викашляти його, наче шматок їжі, який не туди потрапив. У неї не може бути менструації. Їй же тільки дванадцять, заради бога. Ти думав, вона вічно буде твоєю прекрасною принцесою в іскристих черевичках і з крильцями фей? Ні, але в дванадцять. У мене це почалося в одинадцять. І не в цьому справа, Френку. Ось у чому справа. У твоєї дочки були болючі судоми. Вона почувалася ніякого, пригнічено. Вона малювала на заїзді, тому що це завжди її збадьорює. А тут під'їжджає її татусь, весь заведений, і кричить. Я не кричав! Ось тут уже бляшанка дочки гірника не витримала. Піна ринула крізь його стиснуті в кулак пальці, ляпаючи на підлогу. Кричить і тягне її за майку. Її улюблену майку! Його шокував приплив пекучих сліз. Після того, як вони роз'їхалися з Ілейн, він плакав кілька разів, але ніколи під час розмови з нею. Глибоко в душі він боявся, що вона вхопиться за будь-яку виявлену ним слабкість, оберне її на плішню і, розламавши його на розтвір, з'їсть його серце. Його ніжне серце. «Я боявся за неї. Невже ти цього не розумієш?» Флікінджер, п'яниця чи нарик, чи те і те разом. У нього та велика машина, і він уже вбив кішку судді Сілвера. Я боявся за неї. Я мусив щось вдіяти. Я мусив. Ти так поводишся, наче ти єдина в світі людина, яка боїться за свою дитину. Але ти не єдиний такий. Я за неї боюся. І ти головна причина, яка змушує мене боятися. Він мовчав. Те, що вона щойно сказала, було занадто жахливим для усвідомлення. Продовжую в тому ж стилі, і ми знову зустрінемося в суді, щоб переглянути твої привілеї на побачення з нею по вікендах. Привілеї на побачення, подумав Френк. Привілеї. Йому хотілося завити. Ось що він отримав за те, що розказав їй правду про свої почуття. Як вона зараз? Нормально, я гадаю. З'їла майже весь обід і сказала, що ляже здрібнути. Френк буквально відхитнувся назад на підборах і кинув продавлену бляшанку піньову напою на підлогу. Ось, що його весь цей час гризло, а не питання, чому Нана не в школі, а вдома. Він знав її реакцію на стрес, переспати його, а він довів її до стресу. «Ілейн, а ти хіба не дивилася телевізор?» «Що?» Не розуміючи такого різкого повороту в розмові, я подивилася по тіво два пропущені випуски щоденного шоу. Новини, Іл, Про це в новинах по всіх каналах! Про що ти говориш? А чи ти зду... Підніми її! – гаркнув Френк. Якщо вона ще не заснула, підніми її, мерщий! Щось ти таке верзеш, без всякого се, От тільки був у його словах важливий сенс. Хотілося б Френкові, щоб його не було. Не став запитань, просто зроби це зараз же. Френк обірвав розмову і кинувся до дверей. 5. Джеред чекав у засідці, коли з великим голосом, моломячись чагарями, перекидаючись жартами і сміючись, із боку школи наближалися Ерік, Курт і Кен. Це мусить бути якась вигадка. Голос Кента, подумав Джаред, і ентузіазму в ньому звучало менше, ніж коли він чув їхні потякання у перевдягальні. Звістка про Аврору поширилася, у коридорах плакали дівчата, а також кілька хлопців. Джаред бачив, як один із викладачів математики, той з з бородою, що носить ковбойські сорочки на кнопках і тренує дискусійну команду, каже купці заплаканих десятикласниць, що їм треба опанувати себе, що все буде гаразд. Підскочила місіс Лейтон, яка викладала цивільне право, і вткнула палець йому в сорочку просто між двома елегантними кнопками. «Легко вам казати!» – закричала вона. «Ви нічогісінько про це не знаєте! Це не торкається чоловіків!» Химерія якась. Більше, ніж химерія. Від цього Джаред відчував на електризованість, як перед великою грозою, коли клубочаться гнітючі фіолетові хмари, і всередині них спалахують блискавки. Світ тоді здається не химерним, світ тоді здається взагалі не схожим на цей світ, а якимось іншим місцем, куди тебе закинуло. Полегшенням було зосередитися на чомусь іншому, принаймні на якийсь час. Він перебував у самостійній місії. Назвемо її «Операція викрити цих мудаків». Батько розказував йому, що шокова терапія, тепер це називається електросудомна терапія, Насправді доволі ефективний засіб лікування психічно хворих людей, що вона може викликати певний паліативний ефект у мозку. Якби Мері спитала у Джареда, чого він збирається досягти тим, що зараз робить, він сказав би їй, що це якраз електросудомна терапія. Коли вся школа побачить і почує, як Ерік з його поплічниками трощать прихисток старої Есі і управляються у дотипах щодо її цицьок, Джаред не сумнівався, саме те вони робитимуть. Це через шок може зробити їх кращими людьми. Більше того, це може через шок зробити певних інших людей трішки обачнішими у виборі тих, з ким вони зустрічаються. Тим часом ті тролі вже майже прибули у кульмінаційний пункт. Якщо це вигадка, це найкрутіша містифікація всіх часів. Це є у Твіттері, у Фейсбуці, в Інстаграмі, всюди. Пані лягають спати і обмотуються отим лайном, як гусені. А ти якраз казав, що бачив його на цій старій шкаті. Це вже точно Курт Маклауд, отой облудний хір. Ерік був першим, хто з'явився на екрані Джаредового телефона, перестрибнувши через розсип каміння на краю галявини старої Есі. Есі, бейбі, золотко, ти тут? Кент хоче заповстив твій кокон, щоб тебе зігріти. Місце, яке Джаред вибрав собі для засідки, ховалося серед гущавини папороті, футів за 30 від куреня. Зовні воно здавалося щільно зарослим, але всередині був переважно голий ґрунт. Там, на землі, де перепочивав якийсь звір, лежало кілька пасим помаранчево-білого хутра. Мабуть, лис. Джаред простягнув перед руки з айфоном. Камера дивилася крізь прогалину в листі і була націлена на стару Ессі, яка лежала у улазі свого куреня. Як і казав Кент, на її обличчі була якась порость. Але якщо до цього вона була схожою на павутиня, то тепер це була щельна біла маска. Точно як ті, що їх тепер усі бачили в своїх телефонах, в новинах і на сайтах соціальних мереж в інтернеті. Було в цьому щось, від чого він почувався ніякого. Бездомна жінка лежить тут беззахисна, хвора на цю Аврору. Якби він повторив своє пояснення щодо електросудомної терапії Лайлі, подумалося Джареду, що б вона сказала про нього? Коли він просто стоїть, тут і знімає відео, замість покласти цьому край. Отут його логічна конструкція починала тріщати. Мати навчала його відстоювати себе і інших, особливо дівчат. Ерік присів на впочіпки перед лазом до куреня поряд з оплутаною білим головою Ессі. У руці він тримав ломачку. – Тенте! – Що? Кен зупинився за кілька кроків віддалік. Він чухав собі шию над викотом майки і вигляд мав незатишний. Ерік торкнувся маски Ессі ломачкою і відвів її назад. Пасма білого матеріалу тягнулися від ломачки. «Кенте!» «Я питаю, що?» – проказав хлопець значно підвищеним голосом. Ерік похитав головою, дивлячись на свого друга так, наче був здивований. Здивований і розчарований. «Ну ти й добряче!» Збіса обкінчав їй лице. Те ревище, яке замість Рейго то Курт, змусило Джареда здригнутися, аж зарості навкруг нього стрепинулися. Утім, ніхто цього не помітив. «Та ну тебе нахер, Еріку!» Кент бурою кинувся до манекена Есі, копнув його ногою і той повалився у хмизняк. Проте це демонстративне роздратування не збило Еріка з курсу. Але ти так і залишив це тут сохнути. Це просто вульгарно, отак залишати свої вибрудки на обличчі такої гарної літньої бейбі. Курт підійшов і став поряд з Еріком, щоб роздивитися ближче. Він крутив головою і так, і сяк, несвідомо облизував губи, оцінюючи Есі немов біля каси робив вибір між коробочкою шоколадно-м'ятних драже Джуніор Мінт та пакетиком фруктових мармеладок Савер Patch Kids. Якийсь нудотний трепет закрутив у животів Джареда. Якщо вони спробують її якось скривдити, він намагатиметься це зупинити. От тільки нема жодного способу, яким він міг би їх зупинити, бо їх троє, а він тут один. І не тому він тут, бо так йому велить сумління, не заради електросудовної терапії в інтернеті, не щоб змусити людей думати, а заради Мері, щоби довести їй, що він кращий за Еріка. Але, зважаючи на обставини, чи це насправді так? Якби він дійсно був значно кращим за цих хлопців, він не сидів би у цій схованці. Він вже зробив би щось, щоб їх вгамувати. Я дам тобі 50 баксів, якщо ти її засадиш, сказав Курт. Він обернувся до Кента. Або тобі. Готівка на кону. Нафік, сказав Кент. Так само на Бурмусини і він пішов туди, де завалився збитий ним торс манекена, і тепер топтався по ньому, продавлюючи грудну порожнину з негучним хрусь-хрусь-хрусь ламкого пластику. «Ні, навіть за мільйон», – сказав Ерік. Він так і сидів біля лазу куреня, націлившись ломачкою на свого друга. «А от за сотню його тут дірочку», – опустив він ломачку, торкнувшись правого вуха Есі. «І постю туди». Джаред бачив, як здимаються і упадають груди Ессі. «Серйозно? За сотню?» Було ясно, що для Курта це звучить заманливо, але сто доларів – це чималий шмат грошей. «Та ні, я просто жартую», – підморгнув Ерік приятелю. «Я б не взяв у тебе за такі гроші. Я зроблю це безплатно». Він нахилився до Ессі, намагаючись кінцем ломачки пробитися крізь запону до її вуха. Джаред мусив уже щось робити. Не міг він отак просто дивитися і знімати, дозволяючи їм робити таке з нею. «То чому ти не поворухнешся?» – запитав він себе. І в цю ж мить його айфон міцно стиснутий у спотілій руці, стрибнув у гору, швах, і з тріском приземлився на хмизняк. 6. Навіть з педалі, утопленою в долівку, маленький пікап контролю за тваринами не видавав більше 50 миль, не через обмежувач швидкості на двигуні, пікап був просто старим і вже вдруге так гнав за цю добу. Френк кілька разів подавав заявки на нову машину до міської ради, і відповідь завжди була та сама ми візьмемо це до уваги. Френк вів машину, зігнувшись над кермом, і уявляв собі, як він збиває цих містечкових політиканів на порох. А що б він сказав, якби вони благали його припинити? Я візьму це до уваги. Повсюди він бачив жінок. Жодна з них не була сама. Вони купчилися грубками по троє, по четверо. Декотрі з них плакали. Жодна з них не кинула погляду на Френка, навіть коли він пролітав повзнаки стоп і на червоне світло. Отаким чином, мабуть, їздить флікінджер, коли обдовбаний, думав Френк. Обережніше, Гірі, бо ще переїде ще кота або чиюсь дитину. «Але ж Нана! Нана!» Озвався його телефон. Він натис відповісти, не дивлячись. Дзвонила Ілейн. Вона ридала. «Вона спить і не прокидається. І все обличчя в неї у тій гидоті. Біла гидота, як паутиня!» Він проминув трьох жінок, які обіймалися на розі вулиці. Вони були схожими на гостей якоїсь психотерапевтичної телепередачі. «Вона дихає?» «Так». «Так, я бачу, як цей покрив ворушиться, здіймається, а потім ніби як трішки всмоктується. Ох, Френко, я думаю, ця штука у неї і в роті, і на язику. Піду зараз, візьму свої манікюрні ножиці і зістрижу її». Його мозок цілком заповнила картина. Така чітка і огидно реалістична, що на якусь мить затьмарилася вулиця попереду нього. Родачка Сюзанна Яснолиств гризає свого чоловіка за ніс. «Ні, Іл, не роби цього!» Чому ні? Дивитися замість новин щоденне шоу, коли відбувається найбільше в історії подія, якою ж це дурнуватою треба бути. Але такою вона і є, колишня Елейн Натінг із Клаксберга у Західній Вірджинії. Така ця Елейн цілком і повністю. Щедра на поспішні висновки, бідна на інформацію. Тому що це їх будить, а коли вони прокидаються, вони як божевільні. Ні, не божевільні. Це більше схоже на сказ. «Ти ж не хочеш мені сказати, що Нана більше ніколи...» «Якщо вона взагалі ще Нана», – подумав Френк. Родак Яснолист явно побачив не ту ласкаву і ніжну жінку, до якої він поза всяким сумнівом був звик. «Ілейн, Любонько, вімкни телевізор, і ти зрозумієш усе сама». «А що нам робити?» «Тепер ти питаєш мене», – подумав він. «Тепер, коли тебе приперло до стінки, звучить «ох, Френку, що нам робити?» Він відчував гірку, сумовиту тіху. Його вулиця, нарешті. Слава Богу! Садиба вже перед ним. Усе буде гаразд. Він доб'ється, щоб усе було гаразд. Ми повеземо її в лікарню, сказав він. На цей час вони там, мабуть, вже знають, що робити. Краще б вони знали. Краще б вони там уже знали, бо це ж Нана, його маленька дівчинка.